Tässä ottaa sen, aion lyödä tiskiin koko sydämen. No niinpä, kun ihan vapaasti vaan. Nyt, nyt ohjelma on vaihtunut, kuten ehkä huomaatte. Joku toivoo, että elokuun ekalta päivän kun, kunnittomuudeksi, kunnittomuudeksi soittakaa elokuun yhteyttä, että se ottaa huopan reikuntus. Muuten soittaisin, mutta minäpäs pidän pidä Ha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 Viis sitten tehty. Mä sanon joka toisen biisin tältä, Suurin piirtein joka toisen biisin tältä Kaipun sanavat Klasko uusina levytyksenä. Ja sitten on jotakin vanhempia levytyksiä. Sori. Ihan oikeesti. Mä oon pahoillani. Vielä on kesää jäljellä. Kesä ei todellakaan ole. aika kuukautta ja ne laittoi. Näinhän se No Noniin, tätä olen ottanut Mambaa. Mies laittoi tänään. Joo. Oliko se viime viikolla vai toisella viikolla joku laittoi, että tulee 30 vuotta, tämä juhlavuosi tulee täytänyt. Silloin mä lupasin, että saa tehdä mampaa speesiä Nyt se on nyt. Tämä se dekalta levyltä muistaakseni. jonkinlainen hitti. Tämä ilmeisesti on joku juopettelun vastainen kappale. Hyvät juhlavieraat. Auttamaan Niin mennään kantamaan lasi pois Lasilla on ollut kovaa No niin on tii. Ei, mitä Päämpätii Miten sulla menee Oho otka lämy toime piiset toimeen toikaan pampa koska Suuri, Noniin, se siitä. se riittely se aika hirveä itsessään Vanhan valokuva mä löysin yllättäin, sen jo luulin hukanneeni hyllystäin. Hiukan hämmentynenä sitä sellailemaan jäin, kun nuo vanhat kuvat näin edessäin. Paljon tuttuja kasvoja menneisyydestäin, nimiä vain koitin kaivaa mielestäin. Ja ne ja laittoi, että lasia pois. On mampa ekalta albumilta vuodelta 85. Samalla levyllä on läpimurto Mitä yhdestä sarkkineesta sydämestä? Näinpä, näinpä, näinpä, näinpä, näinpä. Ja jonkun kauan sitten unohtuneen Tulsin liikuttavan minua. Kun huoneen sohvaan juutuin katselemaan noita kuvia. Mietin kuinka tosissani Silloin rakastinkaan sinua. Mahdatko sä koskaan Ayatel minua. Joo, joo, joo joku, ha oli ara. Joko mikalli näkää kirjahyllyssä yritin löytää sitä lp, sitä biisiä, mutta muntun sitä muntun nyt ei löytynyt meidän. Mä päätin tästä näin spessusta noin puolotuunti ennen lähetystä, niin noin ei ei löytynyt. Ei äläkinut, äläkinut tule tule jos yksy. Hanneli laittoi jo sinne. Ku anää nyttyy yksy. Tu on kun nimittäin nyt on pirakkia jäljellä. Keitä jäljellä Kauniita, kauniita päiviä juhlilu. Vielä vois löytää ystävän Vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä jäljellä Vielä tulee kauniita päiviä Vielä vois löytää ystävän Vielä tilaisuuden saa. Janne laittoi viisi, mies, valokuvia vampan paras biisi, soita myös lauantai-ilta, paskana ja suotta kynälehdit. No nyt tässä tuli lauantai-ilta, yllättäen, se oli tässä seuraavana, mä sanoin tänään järjestykset, tää, levy. tää oli tosikin seuraavana, ihan, ihan tosta vahingosta oli, tosi. Lauantai-ilutana oli tarkoitus lähteä juhlimaan, viedä olla roossa leivoton ty ty tyttö samaan aikaan. Ja tulla kotiin nukkumaan, Ensimmäinen oli vaan pekujamme. Sitten siihen tulisi pari tyyppiä. No katsotaan, mä voin ehkä tehdä sen tuolla Loosessa. Klo 9, ei kun kello on. 21, se ollaan laitettu kello 19, mutta kello 21 on lähtee. Eh, Loose ja Hesaradion kesäklubi. Äh, niin jostain syystä pysyvät minut tänäkin kesänä soittamaan sinne levyjä, niin soitetaan muutama tunti, josta yhdistään kahtentoista asti paskis klassikoita. Kulttuun, mutta siihen vaaleaan ihastuin ja loppu illasta sanoin hei me vai teille kultasein. Hän vastasi minulle silmillään, juodaan nää ja lähdetään. Annoin ovit miehille vitosen, koska olin niin iloinen. Mä lähetun, on omistettu lähinnä naisihmisillä, mä kävin tuossa noin Mamban nettisivulla sieltä niin tota, lähinnä naisihmiset ovat sinne laittaneet kaipaavia viestejä. Hän asui aika kaukana... Mistä itse voi johtua? Ihan oikein. Sano, hyvä naiset, kertokaa mulle, miksi ihmeessä Mamba tekee teihin minkäänlaista vaikutusta? Edessäin jotain näin, niin siihen jäin. Teilit. En oikein uskonut, ei voi Tää on joku... Tehnyt tää aikaisemmin jo. Tieto on edo papis. <laughs> Vesa laittoi viestin. Naiset tykkää mampasta, koska Tero Vaara on mulkunnäkönen jätkä. Suokautta vuosien taas... Niin älkää menkö Lappiin, siellä on vaaroja. Hihihi. Tuollainen. Ja liikennemerkki löytyy tietenkin vaaramerkkiä. Kuinka kauan monta vaara -vitsi oikein? Ei laittakaa Tero vaaravitsiä tänne näin. näin. Vaar vaarallisia vitsejä, kiitos. Tiro Ch Danger vi viestejä. Minä vai. Naiset tykkää vapaasti, koska Terovaara on se, mä Ei ole, Robet, sä nyt, minä soitan, heppapiisin, Heppa minä soitan, keskiviikkona myös Heppa totta kai. Tulkaa, otan yhteislaulun, osallistukaa siellä sitten Luosissa. Aha, Pieni helpoksi kulkea, miksi Terovaara on arin näköinen. Nyt me, me molemmat pidetään sut Marko oikeuteen. Nyt ei näkynyt enää minnekään homma-foorumille mitään linkkejä. Mampan sivulta aikaisemminhan se on ilmeisesti ihan täys se tyyppi. Ehkä se on siivonnut niitä pahimpia jäynyt pois sieltäni, mutta varmaan mielipiteitä ei ole vaikuttunut mihinkään. Muuttunut hämmentää, usein kohta on yhteen ne sinä vain, sinä meillä sydämet Mitä? Keskiviikkona Loosessa? Mitä? Varsumisbiisi? Juu. Kannattaa lähteä yhtä biisiä leviötä kuuntelemaan Loosea. Ei maksa mitään, ei maksa mitään. Siellä on Aleksi Pahkalan päiväkin kanssa jolta soittaa. Hipcodon. Semmosta Ysari Tosiaan, ei vaan joo. Terravaara olla englanniksi. Tiedor, Danger. Saa kappale, tässä on Tiedor, kyllä, toi on. meidän Team Danger, Työr, Työr, Työr, Työr, Työr, Saa koskittaa seuraava Työr, Työr, Työr, Työr, Työr, Työr, Työr, Työr, on Mirkka Paajainen? Älä sano, minä tiedän, että et elää. Ilman no just on. Hei, joku toivoi, hei, petepiisiä. se, mutta se löytyy, sen mä, sen mä soitan, sen mä soitan. Juspalle kohta lähtee. No, joo, kiitos, se riittää Alkoholivalistus, mania ei niillä on ollut aikoinaan, tai sulle enää turhaan yrität, ei pete, lähdetään, kun ne tytötkin jo kyllästyi Tämä on <suan yllättä> jostakin rippilehdettä. Tää ei kun tämä on jostakin ala tämä on leikki että läsytetään lä tällaisia tekstejä. Mulla, taas krapulassa olet ei pete. miksi aina näin? Se on kuule sun musiikkiasti. Tule tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tule tuuli, tulee tuuli, tulee tuuli, tulee, tulee, tulee tuuli, tulee tuuli, Täällä ollaan. Ollaan, siellä ollaan. Haluatko, haluatko että minä hiljennyn, hiljennynän levyn? Laitetaanko musiikki pois? Vai on hiljennetäänkö Paskan ääreen? Niin, kerro. Siis nyt meidän piti, mutta sitten me ei kuitenkaan, vaikka meidän piti, me ei kuitenkaan, me ei tehty mitä meidän piti, kun meidän piti, mutta me kuitenkaan, kun oli tuli niin hyviä ehdotuksia. Piti valita Starin Paskin tänään, mutta ää, mun piti Tiedään valita niin. se. niin. Niin, mun piti valita, aluksi ajattelin, että oli sun ideas edelleen <laughs> että sinne suuntaan ei ole mun idea, niin, niin että mä valitsisin, mutta kyllähän demokratia jyllää tässä kaupungissa, niin antaa ihmisten valita siis tosiaankin. jälkikin Joo, että niin, että, että et, pärättiin listata, tuli niin, siis me saatiin aivan järjetön määrä näitä paskoja asioita ja niin hyviä kuvia ja tarinoita ja perusteluita, mm. täytyy sanoa, että siis urani vaikeimpia valintoja ton niin kuin paskojen asioiden, mehän ollaan Ari käyty niitä sun kanssa läpi mm -hmm. säkin, et, siis niin. tiedät, että siis sinne tuli ihan valtava <kliin> määrä niitä paskoja asioita, <kliin>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 Äänestää voisit viikon verran. Valitaan ensi viikolla se ihan voittaja, voittaja. Äänestää voi joko Radio Helsingin Paskalistan Facebook-sivuilla kommentoimalla sen teidän mielestä kaiken Paskoista paskimman asian numeroa. Tai sitten meilamalla sinne meidän Paskaluukkuun eli paska.radioelsinki.fi. <tos> ja tuota, nyt, nyt on kuule, on tärkeää äänestää. tää on kun euroviisuja katselisi, kun, kun valitaan stadin paskimpia paskipia asioita. Joo, joo, vain, vain, vain, vain äänestämällä voit hävitä. Nimenomaan. Tässä kilpailussa niin. kukaan ei voi tässä, tässä kilpailussa on vain häviäjiä. Käykää tseigaamassa se linkki. Joo, mä tiedä, liittyy, että tämä, oli, tämä oli mulla tässä seuraavana listalla. Mä en olekaan ajatellut, että tullut, tähänään, just, t nyt tähän en sitä voinut tietää, koska oli homma valmiiksi. Mutta tämä on ehkä stari Paskin kytkin. Tässä se nimittäin seuraava Mamba, Mamba on kappale, niin kytkin paskana se lähtee soimaan seuraavaksi. Oliko tuohon jotakin vielä informaatiota? Ei, mahluisin vain tulla tämän kertomaan. Hyvä. Käykää äänestämässä, hyvät Limpalan ihmiset. Mä olemme kanssa ajan kiinni <laughs> Tampereellisen aukosta. Hey, kerro, kerro, mikä sun niestä... Otetaan kohta uusittaa toi tota tuota, Tämä on Stadin Paskimin valmisteltu radio-ohjelma. Eihän tämä ole valmisteltu. oikeaan, Stadin Paskimin valmisteltu ja suunniteltu kisaa ja Stadin Paskimin valmisteltu radio-ohjelma. Mitä sä haluat tietää? Niin. Mikä on sun mamba-ellokkisi? Mikä on pa sun Paskin mamba-biisi? En mä voi siis mitenkään valita hirveäntä kikkaretta sieltä. Ei, sun oh. täytyy tähän se valinta. Mä, mä oon jo rankannut nää finalistit. Okei, okay, joo, selvä. Ai, ai, Velipojan kanssa ajettiin Tampereelle. Sen autosta oli kytkin paskana. Jäätiin esolle, siihen oli kaunis ilma. Päätettiin juoda ulkona. Mä ehdotin, jää tästä tänne odottelemaan, että soitettais joku tyyppi hinomaan. Se vastas, annetaan nyt mennä vaan, kaitoisen sen verran kestää, et päästään perilleen. Mut Pyöjärvellä tai niillä main alkoi pellin alta, kuului jotain kummallista. Oli pakko pysähtyä multa, meni hermot, sanoin, siitä saittas, tulee tosi kallista. Kai poikakin, siitä sitten hiukan lämpeni, se sanoi, pidä sinä turpas kiinni. Mut mä vaan urputin ja äkkiä sain tällin hampaisiin, suutun ja iskin takaisin. Täpeltin tai oikeastaan painittiin, velipojan silmäkulma aukesi mun huuli oli halki tietty vitu tuli lähtee pois se on ihan käsittämätöntä, koska nyt se mutta se mä näitä leviä tässä järjestyksessä seuraava kappale nimi on lähdössä sitten <gülä> ei paralla ei pusi pusi jo jo jo siis lähdössä kon tähän hirvenkurosta jatsia selva on mä etten tänään kyllä käy jatsia elamantu mam ma on your lander sun on etten komi ei ei, ei, ei, ei, ei tämmöstä, meillä on nyt taas jättää. Kesä jäljellä vielä tulee kauniita päiviä. Vielä vois löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä jäljellä vielä tulee kauniita päiviä. Vielä vois löytää ystävän. Tämä seuraakin kappale oli tuossa odottamassa sitten seuraavaksi lähdössä jälkeen. Sitten tuolla levyltä löytyi sopimun ja tuulin väliseen rakkauteen, nimittäin kipinöitä. Kipin, kipinöitä lentelee ainakin omasta mielestäni. Niin seuraavaksi maanpäin kappaleen menetään kipinää. Sen jälkeen mennään onneksi mainoksiin. Vähän aikaa ilman mambaa tässä näin. Tuossa Aura -laittobis. Tämä on niin liikuttava tarina, että mulle tulee ihan tippalins Joo, paju. Kun sydän havahtuu unestaan. Se vielä arka on, ja arvaamaton. En sille mitään voi, enkä yrittäkään enää. Sä sydän sydänliekettinä, en aio estää. Sinä olet se kuuma kipinä. En luovu susta ikinä. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98,5. Nollaan minusta on pikkuveljen kanssa vähän syöttää oravieton seurasaareen. Geokätköilyy. Mä lähden piilottelemaan tavaroita tonne metsään. Mm -hmm. Operaan, operaan. On tuhat ja yksi tapaa käyttää kutsuplussaa. Mihin sinä matkustaisit?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 Tervetuloa ainutlaatuiselle moottorimusiikin festivaalille 15. ja 16. elokuuta Rämsööseen Tampereen kupeeseen Vesilahteen. Maailman ensi illassa Paula Vesalan, Pekko Käpin, Samuli Kosmisen, Teho Majamäen ja Linda Fredrikssonin teos Rautala, joka soi Rämsöön moottorimestareiden koneiden säästyksellä. www.ramso.fi Kompostiradio, Helsingin reggae-radio. Sunnuntaisin kello 18-20. Soitossa reggae- ja danso uutuudet suoraan Jamaikalta ja muualta, sekä parhaat poimennat saaren väkevästä musaperinteestä. Studialla Kompostisaudin DJ Enrico ja VG. radio Radio ja paskalistaa ja vielä on skeidaa jäljellä, vielä tulee paskoja biisejä. Nimittäin tämä huomaatte, kun tätä katsoo tätä levyä eteenpäin, kaikki sopisi, vaikka mitä tässä olisi tullut mulle, mulle ja tuulin tarinaa tässä näin. Älä jätä minua, sopii, kun se jätti, mutta just tossa noin Meille vai teille sopii hyvin. tulee se jälkeen tulisi vielä viettelen, oi herranen aika Otetaan niistä Meille vai teille. Seuraavaksi Mampa Spesiaali. Kun on pelkästään mambaa, 35 piisiä noin. Ja tänä aikana sitten tulee ihan mukavasti noita satbox-viestejä, käydään nyt tosta läpi. Ja tänne tuli jo herrasväkeä paikan päälle, tai rouvasväkeä. En enempää paljasta, mutta neljän aikaa paljastetaan sitten, toimi. mikä on, on äh, Radio Helsingin kesäitti. Tänä pelkästään, kesä tänä se selviää sitten tuossa reilun puoli tunnin kuluttua. Nyt pitää iskeä, tää on se hetki. Tämä on yksi todella rasittavaa okelija potane brokejatsia vihnejatsia me luutas kulosta ei Hyvä ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ja Terovara voisi olla englanniksi Giro Danger. Halvi Ja tuossa mä mainitsin noista rasisiltuista, niin ja Janne laittoi viesti, että on se, kysymyksissä, kysymyksissä, on oikeus, Terovara on ja kysymyksissä samalla linjalla kuin Jussi Halason kanssa. Halla on oikeus, keis pinnalla. Terovara antoi yliopistolehden haastattelussa lausuntoja, jossa puolusteli Hallaa ja antoi hänelle tukea. Niin, pitää. Van, niiden pitää. Talvi on täällä ja luu. Syksyllä 2004 ensimmäiset viivat Tee Mampan sisuilta. Ehkä itse laulaja, mitä hittoa mä oikein luen? Ei hyvää päivää. Miksi mainostit noita nettisivuja? Mä tiedä mitä sä oot käynyt ilmeisesti Yritä, yritä, yritä, yritä. Ja Aakela toi vitsin. Mikä on Terovaara DTM:ssä Sulussa He, Terovaara potta tänään lähteä Tulsa. pasta tuusaptu satul satulta mitä sanotaan no talvihan tuusasia aika kostas musiikkia koska ehkä ei ole enää kesäjälelle ehkä se on nyt talvi sitten ei oohan se jos aste tuli kappale nimetään talvi sorry joka sama joka ele jotain merkitsee... Ei, ei, ei, ei. Mikäs tuossa oli kappale nimeltään? Vietellen Niin, tuossa toisaalta kokoomalta löytyisi sitä talvikappale jälkeen tuli elinen. on mennyt sitä, en soita. Mutta sitten sen jälkeen löytyisi kappale nimeltään... On taas kesä. se tuli kesä, tuli takaisin. Äsken oli talvi, mutta nyt on kesä. Kyllä se terovaara, kyllä se osaa. Malulen etten te mitä sen kun on ja ymmärrä Kolo. ehkä perikolo on sitä vaara jollakin mu muulla kielellä kuin finlandiaksi. Niin, inho sekä suomalaisia suluissa Situssa on näin mainittu, että mamuja sulussa nelonen. Mun piti kukkua, minkä näköinen tämä vaara on. En ole siis nainen, koska mamba ei kohdata karampaa. Soita samba. Oh. Tiko tiko, eksa. Mammalakia alussa litaan tiko tiko se yksi suluissa hit, hit, hit, joku hitti si, pise? Joku niillä oli. Jou, joku, joku muistaa, niin tiko tiko Mä oon tyyyssä. mutta löytyy kappale se Odotat, vähän taaksepäin tossa. Noin. Onks tikkotiko? Tänkätin korvaasiin. Tule tanssimaan. Pääne, tiko, tiko, tiko. Opetaan askeleen. Mie tanssin. rytmiin. Tähän Jatketaan tosta kohta. Se onnen on tuo seuraava Toki tämä on maanpaa. niin, nyt mä astelen. Lämmin tunne on täyttänyt sydämeni. Tämä on parempi, eli huonompi, eli huonompi, parempi, parempi tähän laitukseen. Tippi, eli, pau. Ilmiö, ja Partee. En tiedä mitä te ja minun viettelee. Ja kun mä Tuossa jossain vaiheessa tuntui, johon mä ja olet se niin paskaa musa ja lähtö on vasta 18 min, sorry. Ja Robertilla ilmoitetaan, että, että, että tota, Maria Lund on tehnyt cover valokuvia biisistä, okei. Okay. Ja sitten on vielä, totta kai on Jappakäärjänä, kää, taasta orkesteri on vielä kesseä jäljellä. Joo, se, se, se olisi tuolla noin, kyllä. Maria Huu. Mari Lunes ja Lundia, Lunes tiedät. vaivaa talvi Ja Marko laittoi vielä, Ari oli ihan jo. Mitä sä itse itsestäsi aloitit tänne laittamaan? Tato laittoi vielä, tuli tuulitakas tuli on, kaipaan jo kikatustasi jätä kaikkia tarkkaan kanssani. Tuuli tulee läpi ja multa tuuli eläviä, No ikään toi niitä tuossa Eiks tää, tää on tyttö tuolla, mikä se oli kaksi seuraa kappaleja? Pyhikyneleet. tääkin ollut vähän al alkuperäinen versio, ollut jo vähän tikotiko-meninkiä, mutta nyt otetaan tää uh, uud uudelleenversio. Siis tää, suotetaan aika toinen piisi, suurin piirtein Kaipun Sanomat-levyöltä viisi vuotesta ilmestynyt, missä on uud uudelleenversio. Tää. Oho, tää on melkein rockki. Arko laittoi viesti, että ei kestä odottaa kuka sen ketään 2013 finaalin toivona finaa. Ja onhan se Vidu hyvä raalli. Jaa. Joana viestin festarit helvetistä. Mampa cover ja popera cover mamba mambaa. Just noin. Joo, ikkuu popera, mamba, popera, normaali. Toivon, niin saisi olla pysyvästi maanvalista. Ja Teuvo Lomania kaivataan mää. soitan Lombskua sitten siellä Loosessa keskiviikkona. Tosiaan, kello 21 alkaa setti ja noin kaksi mieliä lopetetaan. Ja en maksa mitta. Vahkiksen, vahkiksen, vahkiksen. Kim Codon pääni niin siellä skulaa sitten livenä noin kasilta jo. Luulet ei kukaan voisi koskaan välittää. On tosi ystävä, koska luulen, että ei kukaan voisi ymmärtää. Ei tätä nyt enää jaksa, ei totta piisa. Mutta kuunnellapas tää päälle mambaa. Kappaleen nimetään kummitusjuttu. Tään kylän yllä leijuu, synkkä salaisuus. Paha tarina, taas se tajuaa. Se 50 tullaan. Järven Rumiin kaislikosta ja kantoivat sen, osus peitteen alle. Keltaan, vainajan, nousee kyllä ja lausta Ei jonnekin tänne, kylän laita mille. sen reunan peltojenta. Viilkuj miten se jos se festalit, jossa Mampaso olisi soittamassa suomennettuja kovereita ihan nimistä brittipop-hiteistä just? Olisiko se jo Helvetin pohjakerroksessa, Niilo, olisi olis se. Helvetin pohjakerrokset tuli mieleen, niin nehän järjestää, että no hippaloit hippanoit äh, Suvilahdessa äh, elokuun vikaviikolla. Siellä on Pertti Salovaara juontamassa ja... Se soitti mulle tuossa, no että että mä menisin sinne kanssa. <tos> siis siellä on kaiken maailman e ja Miten kaikki Ysäri hirvittäviksi retneksit tai mitä nyt kaikki? Niin se on kaikki. Mä ei miten ei mä kyllä, miten kaksi tuntia, ei, kaksi tuntia kun siis kaksi päivää kello ympäri sellaista, niin pitäisikö mun mennä sinne vai hiuontamaan vai koiko? Laittakaa ottaa, kertokaa Mä, mä haus, mä en tiedä, toisaalta pitäis, pitäis kertokaa pitäisikin. Oli toti. Me. Ei, ei. En mä kysy, Jäsät, ei mä haluais. Mä olin Jäsät, mini, mini, mini, mutta mä, Een mä, mä, mä, mä, mä alu, mm, on mennyt, to seuraa kappale. Eilinen on mennyt, sitä takaisin en saa. Pan mennyt. Jaa, jaa, jaa, koko ajan, boja, It's my life. Vai vuodet <svarmu> ovat pienet. Päällimmukanan, mukanaan onnellinen. On vapaa kuukkaman. Sila elämä on säikäilussa. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo En tiedä, sopi koita solmi jotain kanssa, miten takia ostaa liian pieni, pitäis mun vielä miettimin mitä mä laitan. Se tyttö on täällä minä hetkenä hyvänsä. Mä sanoin seitsemältä kello on jo viitä yli vielä. Ehdin mun roiman eteen. Pitäisköhän laittaa joku levy solman jotain, mikä sopistunnolla maan vaikka pois vaan. No se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää, että kynttilät kynttilä nyt ainakin pois syttää Viini, jää hyvään, olohuone verran kiinni valot keittiin jön sekin, senkin pyydän pauku tarvitsisin mutta en että henki haise viinalta. Mitähän mä sanon, sille, jotain älykästä pitäis keksiä, mutta ei mitään liian enäkästä, Oisko hyvä ensin istu hetki keittiössä, jutella ja antaa tilanteen asetua, avata piini. Soittaa vaikka vähän kitaraa, jotain pietä romantista ilman itsetehostusta mä sen teen Mitähän se tykkää tosta salaatista, justot olivit ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin Entä suolakekset, onko niitä lisää, entä juustomaksuja? Pitäsköhän sittenkin laittaa joku toinen paita? En mä tiedä, tää on hyvä seisonehteisessä potkileikki, ja kappi, mutta mitä tekee, teini niin sukat kirja ylyssä.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 Ja Janne on mieltä, mut pitää sehjottomasti mennä Ysäri-klassikoita, on taattua paskalista kamaa, no, mä tiedän sen, mut se tunti vielä kestää, mutta ei helvetti kahta päivää kelloa ympäri, ei helvetti. Ja, ja se Salovaara vielä siihen päälle. Ja Robert, menet todellakin Salovaara-kehuu bändiin ja sahaan kun ne pystyy. No, no näin, näin mä sanoin tekevänikin siellä, niin ja mä tein, tus, tuskin ne järkkäritikkaa. Sanas, kuulemma, sanon, Sä kuulemassa ne on, että kyllä se käy. Ja Esviikolla luottu suurin piirtein 30, eli... Näin olen. Mutta Taitaan viin se viin kuitenkin niin panava olla vielä sitä kesseä jäljellä. Kesseä jäljellä. Niin se jappa kun se, on, kun se, on, se, on, se jampak jampakierri Vaikka se oikein teki se, jos on voksavoks laalo, laalo la la la tämän kappaleen kanssa. Niin se noin näin. On vielä on kesä jäljellä. Vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voi löytää ystävän. Vielä tilaisuuden saa. Toimi yhden syyskauden paskiksena al aloitusbiisina jonnekin joulukuulle asti. Katotaan katsotaan nyt kuinka pitkää kesä on jäljellä. Ja joulukuulle asti se jatkoi silloin. Shotboxiin tuli viesti, että kyllä sitä on vielä jäljellä. Niin se loppi se on just joulun joulukuun puolivälissä ja sitten sit ei ollu enää kesä. Lämpö kun sen hetken toivot ikuisesti. Täytyy olla vain hyvät kuule puoli ehdotukset, oli ystäväklubi, ystäväklubi, Mä en koskaan muista mainostaa ystäväklubi, ystäväklubi, ystäväklubi, ystäväklubi, ystäväklubi, ystäväklubi. Riitty, liittykää radioystäväklubiin, Keleper. Keleper, Kele, Keleper. Vielä on he saa radiota kielellä, mutta onko pitkää, kun ne osallistutaan ystäväklubiin, vapaaehtoisen maksulliseen ystäväklubiin, niin sitä on todennäköisempää, että radio Helsinginkiäkin on jäljellä. Miettikää kuinka paljon te maksatte halvat yleveroa, niin saatte sitä vastin, että ne vastinette tuskin. Ja kuinka vähän on vapaaehtoinen 100 kultiin maksu. Niin Saatteko silti sinne sil sil rahoille vast No miettikääpä sitä. No nyt tulihan sieltä Perttiltä Tuli. Mikä pohjanoin Pertti on ky kyseessä? Wow, Terovaaravitsia, Maanpain keikkapaikkaa lähestyessä pitäisi hirvivaarakylttien tyyliin lähe, tyyli lähettyiltä löytyä. terovaaravaroitusmerkkejä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Ja tuossa oli, ottakai, Tennis Sukusukat kirjahyllyssä, ainut OK-kappale. Mä valitsin, just hän mä sen soitin, vai oliks mä sitten se vasta just laitoin silloin sitten soimaan sen. se toi oli tullut pari minuuttia sitten. mutta ois, mitä valitsi, kello on, 20 euroa mennä mainoksiin. joo, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin, mennään mainoksiin. Ja sitten yllättäen siirrymme aika mielenkiintoisen levilöidyn papariin sen jälkeen. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus eli taajuudella 98,5. Mahtavaa Helsinki, mahtavaa. Joka perjantai neljästä seitsemään. Studiossa Aleksi Pahkala. Toive 30 ja tuoretta musiikkia. Dance Anta nice nais-androidi Janelle Monáe saadaan kolmen vuoden jälkeen takaisin Flow-festivaalille. Kuiken lahjakas Janelle Monáe Flowssa sunnuntaina 10. elokuuta. Flow-festival Suvilahdessa elokuun 8. 10. päivä. BeatWave Festival torstaista lauantaihin tuo ambarin terassille upeita naisvokalisteja. Torstaina livenä Soul Hop on tunnettu Oaklandin entistä elektronisempana. Perjantaina Nicole Willis and Soul Investigators ja lauantaina Jona Seka Ulpu. dj Mummassa muun muassa Tiia Vanhatapio, Mia Magia. Markman, Anna S. Ja visuaalessa VJ Beige ja Harmaa. Ilmainen sisäänpääsy. Viikonloppuna juhlitaan aina aamu neljään. Ohjelmatiedot osoitteessa www.mbar.fi. Oikein mainiota päivää, niin on mulla itse. Ei joku etäs mopulataan. Tajuudella 98.5. No, no, on akkun aika lämmintä täällä näin, ja koska vielä on kesä jäljellä, hisintä meisiin. Kyllä. Vastustamaton. Hän on vastustamaton. Tyttö, jonka vastustamaton, vastustamaton, täysin vastustamaton, vastustamaton, en tiedä kuinka... No ainakin vaarallinen hän on, sanoisin. Meidän sanoisin, ja askap. paremmin, vain hänet näen, Kuuntelet mamba tätä on monta vuotta on toivottu, ja nyt se sitten tulee valitettavasti. Mampanäyttää tänä vuonna 30 B. Ja Janne laittoi viestin tuossa jo puolelta, että itse asiassa 25 yli kolmen, että Mampan joululevyllä on tuttujen ja perinteisten joululaulujen lisäksi mukana Tero Varan tekemään uusi biisi nimeltä Joulu Joulu peruutettu. Ja sitten hän laittoi saman viestin tuossa 15 minuuttia myöhemmin. Ja hyvät taistelijat herrat, Mampan joululevyltä kappalimmeltään Joulu on peruutettu. Hyvää joulua! se mikään ihme, etten uskoin joulupukkiin. Joku paksu dorka joka vuosi savupiipun Ja tontu taas mä vasta eilen ensimmäisen näin. Se peilistä mua katsoi nämä väärinpäin. Tää on se aika vuodesta, kun taas nekin puun käy, lohduttomat muistikuvat, ei niitä muulloin näy. Painostava ilma kun tuoksu perhe piiri, pakko pullan, tuoksu leijui lasten huoneeseen. Muovisotilaiden Marssi marsi alta kuusen oksien.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 Oho. no mä jo melkein arvasin, no nyt mihin sä päättyy siihen? Ootaan urjapiisi. Oh, Carmen, joka niin takaa. Paan tiedonpuu. Hetelan ja murtevisi. Satahnot. Oho, Janne laittoi tietoa. Kiitoksia Janne, hyvä Janne. A, lauantaina 25.10. 2014 Mampan 30 vuoti juolakierros ulottuu Helsingin kulttuuritalolle. Juhu. Ei kuin jonottama jo tässä vaiheessa. Rinta, ja taitaa muuten huu huomenna maanpaisiä Kaijaanissa niin tekää lähtee kaikkian. Kaikki, niin. kaikki tahdot mulle... Joo, tosiaankin Mambalta Mampalta on ilmestynyt myös Joulualbumin niminen. Ja pahan tiedon puun. Mm. Niin sanottu tuotos. Ja sieltä löytyy avousraita. Tämä on varmaan hyvin mielenkiintoinen. Tämä on varmaan hyvin mielenkiintoinen. En ole kuullut kappaleita aikaisemmin, ja nyt se niin valitettavasti, kun hyvät naiset, -sehdot. tämä kappale on kokonaan, koska tämä kehtää ainoa 42 sekuntia. Kappale Tero ja Oravat. Hei! Kiiga! Tero! Terve! No terve, terve kaverit! Mitä äijää? Mitä Ihan hyvä, kiitos. Joulu No te ootte isolla bändillä liikenteessä. Joo, me on nyt sitten päätetty tehdä oikein semmonen vanha kunnon joululevy. No niin, on sitä odotettukin. Mites? Heppi. Kai? Heppi on messissä. Totta kai, Keskisen Heikki on mukana. On iso sektio ja koko bändi. Teillähän on sitten oikein tuttu palaati. No joo, näin on. Mutta eiköhän panna biisi käynti. Pidäkääs pojat tuota poroa. Pertti laittoi mitä Vittua Mitä vittua saata nämä kuuntelen Siinä oli Tero Vaara. Ja pikkorava. On kaikkeen mitä Mikko kyllä sen tiesi että mampaa paska on, mutta ei nyt, että näin paskaa. Otta, ottaa ottaa aika koville tämä niin. Hel Hel Hel Hel hetellä ei jaksaisi. ei jaksaisi. Ja puheen aiheeseen. Ja 17 minuuttia niin tulee totuus ehkä. Kuka finaa? Kesähitti veikkaan. atomirottaa, ottaa kontulan kolli. Kätkättynä ei, tosiaan kohta selviää sitten myöskin Hesaration. Tämän vuoden kesäitti Aleksi Pakkalaisen paljastaa. Ja muistakaa pakkista DD keskiviikkona. Loosessa. Keikka alkaa 200. Ja sitten 2100 noin. Keitaa musiikkia tulee meikäläisen paskalista. Se kolmisen tuntia. Se on kätkettynä kaikkeen. Mitä ja vielä on joulua jäljellä. Untuvan retki kulkee. Siihen maan, talvi sulkee. Ja kaunis on tie, kun reke me vie. Kautta suuren talven ihmön maan. Taakse jää, laita pellon. Helinää aisa kellon. Nyt joka jo toi, kolviin, talviin maan. Lumi, ukko, luuna, partin pielen, mustin hiili. Hyvää joulua, joulua hyvää. hyvää joulua. Noin kun ois ja sehän on. Matka miehen miele, talven ihme maa ja maa maa. Ikkymänä hankki kun luo, johtaa. Eikös mennä lehtutaan, niin hei, vaikka lumisotaa tonne pehalle laskemaan pulkalla, kyllä on ihanaa. On se, että hittasoiko, kun ei ole perkeleen kylmä. Titi se ihan saatana, kun mä en sekään Tää on kyllä todella, todella karsee versio. Noin, entäs sitten tämä nyt versio on itteensä. Jos tahdot Jos tietää. tietää Oi. Mihin mä menen? Kysyn niiltä, jotka jäivät paikoilleen, kysyn noilta, kiinnikasvaneilta. Jos tahdo tietää, mitä mä teen, siellä jossain, mihin mä menen, kysyn noilta. Unelmansa haudan... Huh, huh, ei... Vähän aikaa vielä. Yritetään, yritetään jaksaa. Sen, Miten tämä voi näin rankkaa? Ei pidä jäädä paikoin. Johannes laittoi viesti. Pitäis teettää paitoja. Selviyden mampa spesiaalista. No, minä hommaa sen välittömästi. Paitsi, että minusta että mä en selviä. Nyt alkaa ihan oikeesti ryytyä. Jos tahdot tietää, mikä se on... Ei, lataamoon, on, lataamoon, on, lataamoon. Lataamoon. Antti laittoi Mika mikä on, on suusta maailman myrkyllistä musiikkia? Musta mampa. <laughs> Annika ei saatana, Tämä on kyllä paskan tuolla puolella. No siellä, etä ei ole missään puolella. Tunne, että talvi taas ympäri. Paidattomilta, takaa. Paidattomilta, hyvä. No paita pois, paita pois. Jotain, jotain ajankohtaista tuli sieltä niin. Me kaikki tietää sen, ei pidä jäädä paikoilleen. Me kaikki tietää sen, ei pidä Eikä jatketaan joulun viettämistä. Joulupukki lahjoja laittaa koko vuoden pajallaan. Sitten jouluiltana taitaa pulkassansa. Taivaltaan, kiltit lapset <laughs> silloin läpäisivät. vaan yksin seikka heitä huolella. Jolle jouluna on para, jolle jouluna on lunta, voiko joulukuukautilla? Hän ei pulkallaan pääse kulkemaan, lumetonta pintaamaan. Jollei paskiksessa saa soiteta Kuorma-autonko lainaa hän? Vaikolahjoinen junan tullukseen, kukin luulet pyrkivän. Mutta naapurin pieni ville, Oivana oivan keksikin. Jospa korvatunturin... Niinpä niin! ostat helikopterin. Porot kaikki kymmenkunta. Hannin laattomies, niin päästään tästä joulumusakista. kohtaan, on joulu edessä, vielä on kesä sitä on, se on se hyvä puoli, että kesäkin on pidempiä hemmatulupäiviä. No näinhän se on. Kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Vielä voi vois, ystävän vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Joo, vielä taistele, älä luovuta. Fredrik special seuraavaksi, jos selvit mampas että tulet selviämään myös reetus Reetuspessu tulee aivan ratautusti jossain vaiheessa. Minä yritän pyytää siihen sitten Reeturikkiä itseään mukanaan. Terovaaraa tänne, kyllä sit tähän studioon pääsee. Tässä joku raja ja täytyy olla ja Sampo laittoi isolla tuohon, jota sattuu näinhän se oli ja Antti laittoi että harvoin menee arikan näin ei, ei, ei, ei, ei, ja Aurakin laittoi multa tai semmone työkyky loppupäiväksi, multa meni eläväksi tämä on ihan, tää on siis ihan, ei. <tos> Mitä yhdistää? Sarki meestä, sydämestä, mitä sen on väliä, kun olet niin latkassa, että sinulle riittää, kun hän tulee käymään edes silloin, kun tykkää, vaikka antaa paljon vähemmän kuin sinä. Minkä sinä sille voit, ettei hän enää.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 Totta kai, Keskisen Heikki on mukana. On iso sektio ja koko bändi. Teillähän on sitten oikein tonttu paraati. No joo, näin on. Mutta eivöhän panna biisi käyntiin. Pidälkääs pohjaa. Vielä on kesä jäljellä. Vielä tulee päiviä. Vielä vois. Koulutaa ystävän. Vielä tilaisuuden saa. Vielä on kesä jäljellä. Kaunilta päiviä vielä voit löytää ystävän, vielä tilaisuuden saa. minkä sinä sille voit, etteihän enää. Mikko laittaa, sä oot, sä oot kyllä ihan oikea. Saarille vaarallisen työn lisää. Ja sä laittoi, sorry, niinpä. Onko koskaan ollut Matti Nykäsen spesiaali? Mä mietin sitä, mutta... Etteenän soitan. Tienenkö Niin kuin sinä niin minä minä minä minä minä minä minä minä minä <muk> Auf <jatka, muk> <kymmenen pistä muk> Se, Se on vähän sarkuneesta Se on Niin kuin sinä joka sinua kuuntelee. Mitä yhdestä hajonneesta sen, päästä? Joka sinua kuuntelee. Että pistuutta, Enää viisi <laughs> enä, enä, enä. Tai vielä, vielä. mitä se ottaa? se en Se Mä e pysty? Kynestä, sydämestä, mitä senun väljä, kun olet niin. Ei järjestä, ole millä? Tätä sinun leiritä. kuluttaa pitästä, pitää sitten kongut viis vuodisjuole lähetys. Oletko har kertka lähetyksestä lähdöksenstä näin <tuhun> Hyöööööö! Hyöööööö! Hyööööö! Anka laittaa viesti lopun kun Anneli kyllä ystäväklubilaisena tuttii ja saa sen katetta, mone katetta mone tukimaksu. <tos> <tos> <kää, tos> vaikka antaa paljon vähemmän kuin... <tos> Eri puolilla Suomea uimarit ovat tulee tuohon luonnonmisissä, merissä, järvissä ja, ja joissa piilee tartuntavaara! <tos> Muistan kuinka ensi kerran sinua suutelin ja kuinka paljon silloin pelkäsin. Jotain kaunista, jotain, mitä halusinkin aina sanoa. Nyt näytä jätän mamban, mä tapan nyt Minä saatana saa Älä koskaan mene pois, älä koskaan mene pois. Minä tahdoin rakastaa. Elemmän kuin koskaan Tahdoin antaa sulle kaiken minkä voin Yritin olla hyvä ja ystävä Hannella laittoi viesti, Arjo, siellä? Hei, pitääkö soittaa apua? Pitää! Kuinka paljon väärä äh, Hyvät nais, teidät. vaara poistuu kohta Minua, jätä. minä tarvitsen sinua